A 117 perc embere ezen a héten. Bata Sándor, művész, üzletember. Egy olyan életpálya van itt előttem, legalábbis csak hívós szabakban, ami kezdődik valahol, nem is tudom, hogy kezdődik ezzel, hogy valaki táncos, táncos, de aztán külföldön is van, aztán a mefisztó című filmben feltűnik, aztán zenész, aztán gitár, aztán utána, igen, a gitár, a gitárvilága, Máté Péter. Aztán pedig közgazdász végzettség, egészen elképesztő életpálya. Úgyhogy Bata Sándort nem esett szűrűséggel, én csak így neveztem meg azt, hogy miről beszélgetünk meg majd, hogy az életpoli hisztor. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a műsorszerkesztőit, és természetesen üdvözlöm a hallgatókat elsősorban, akik érdeklődnek életpályák iránt. Talán tudok egy-két olyan érdekes momentumot majd mondani, ami nem csak magamnak érdekes, hanem érdeklődhet azon ember iránta, aki ugye nem akkor született, mint én, és a múltból tud érdekességeket meríteni, talán reményt, talán optimizmust, talán kitartást, igyekezetet, mert sok mindenre megtanítja az ember az élet, főleg ha 1949-ben születik, szeptemberbe, hmm. és ma már azért egy nagy része az ember mögött van, vagy háta mögött van az életútnak, de... Nagy kiegyensúlyozottsággal és boldogsággal tudok visszaemlékezni, gyerekkoromtól kezdve, ami azért meghatározza az ember életét. Nagyon sok minden ö, elemét fogják szerintem végig beszélgetni ezt a kollégákkal, de most először találkozunk mi is, meg ön a hallgatókkal és Milyen gyerek volt ön? Milyen kamasz volt ön? Mi, honnan, honnan datálja, hogy indul a... Drive, hogy sok mindent kipróbálni, hogy miben lehetek kéne legjobb, Igen, Igen, tulajdonképp az ember először a környezetéből, ahova születik, ahol gyerekként fölnő, onnan merít nagyon sok erőt, a szüleitől sok szeretetet, bár a környezet rendkívül szegényes volt a nyolcadik kerület, Vígutca, Rákóczi tér, az nem igazán egy, egy gyereknevelő, vagy egy, nem egy olyan gazdag, informatív ö, környezet, ahonnan az ember sokat meríthetne. Az utcák lepusztultak, a játszóterek betonozottak, porosak. Tulajdonképpen az emberek elszegényedve nagyon sokan, és hát én egy társbérletbe indítottam az életemet, és Nekem a világ annyiból állt, amennyit ez a szoba jelentett, ahol mindjárt konyha is volt, meg minden. A játékaim egy kis dobozba elfértek, de a fantáziám volt az, ami kiegészítette ezt a szobát. Hányan szegények. voltak testvérek? Hát... Ezt szomorúan kell mondanom, hogy a szüleim elvetették a testvéremet, mert látták, hogy lehetetlen megtartani, amikor megint terhes lett volna édesanyám. Akkor úgy gondolták, hogy ahhoz, hogy engem tanítassanak, neveljenek, ahhoz már nem fér bele helyileg se, tehát helyse volt több. Hát az anyagiakról most azért nem beszélek, mert az akkori fizetések azok mindenkinél viszonylag alacsony volt. Édesanyám varónő volt, bár komoly iskolái voltak, könyvelő volt, megtanult, de hát abban a szakmába éppen nem tudott elhelyezkedni. Magyarán alapított egy szövetkezetet, és ott szépen varogatott. Édesapám egyedül nőtt? Pedig... Egyedül. egyedül igen, Gyere, édesapját egyedül is kérdezem. Egyedül uh -huh. nevelkedtem, és nagyon sokszor a könyveik Könyvek lettek a barátaim, amikor megtanultam olvasni. De még kicsi gyerekkoromban csak annyit, hogy rendkívül eleven gyerek voltam, és bezárni egy szobába egy ilyen eleven gyereket, az ma is probléma. Hát euh, akkor pláne probléma volt, mert az utcán meg nem lehetett jó nevelést kapni. Tehát a ker az ma se egy olyan emelcindó oktatás biztosít a köztereken. Na mindegy. Végül is a szüleim ezt a kis eleven gyereket, úgy gondolták, hogy beadják valami kis torna lehetőségre, és aztán a, a, a tornász vagy gimnasztikai órákat vezető nő fedezte fel a zenei hallásomat, meg mozgáskészségemet. Úgyhogy e, úgy hívták, hogy Ákos Klára, vagy a Jeszenszky Endre név, talán nagyon sok jazzbalettesnek még ma mond valamit. Oda átkerültem, és ott aztán kezdett kitejesedni a pályám, Hát az el, először a rossz alkodást ö, vetettem le, aztán formálódott a mozgáskultúrám, a hallásom révén a zenei kultúrám, akkor bekerültem zeneiskolába is, tehát a szüleim magyarán megakadályozták, hogy az utcán keressem a játékot, a kikapcsolódást, és volt a balettiskola és volt a zeneiskola. Ezzel úgy nagyjából el is foglalták a szabadidőmet, és aztán persze hétvégeken egyszerű kirándulások, szalonna sütések, templomba járás, ami akkor egész más fényt vetett az emberre a, a szocialista idő közepén. Na mindegy, ezen úgy túl nőve, felnőve szépen végeztem az iskoláimat, elég jól tanultam, végül még úttörő is lettem, Ma már sok embernek ezeket a különböző akkori intézményekbe vezető pozíciókat, mert aztán kisztag is lettem, meg, meg mindenféle ott is vezetőnek választottak. Ha az ember egy kicsit egy ilyen szervező képességű ember, akkor azt fölismeri az a rendszer, meg a következő is, meg a mai is. Magyarán feladatokkal terheltek, rám bíztak, lettem úttörővasutas, kiváló úttörő Azért nem sok gyereket választottak ki, ahhoz jó, kellett tanulni. Tehát tanulmányaimat jól végeztem, viszonylag jó gyerek voltam a szüleim örömére, igyekeztem mindent tenni, segíteni, bevásárolni, ott volt a piac. Tehát a környezet az adta a szórakozást, a kikapcsolódást. Úgy, mint ma egy gyerek, hogy 24 órán keresztül gyerekként élheti meg az életét, úgy azért nem lehetett akkor ittban érdegélni. Rész kellett venni a család megélhetésére a küzdelembe. Ha jött a jeges, akkor lement ugye Sanikának hívott anyám. Sanyika ugor le jégér, Mindegy, hogy nyolc éves voltam, és a jégtábla meg szép nagy darab volt, meg jégszekrény volt. Az ember lement, hozta a jeget. És ugyanez volt, ha kenyérér, ha szódásüvegér, és bármiért kellett menni, krumpli, minden, ott volt a csarnok, és le kellett menni érte. Természetesen az a társbérlet azt is jelenti, hogy az embernek nincs önálló konyhája, vagy a szobába be kellett vinni az összes edényt, és akkor szépen segíteni kellett a mosogatásba, a főzésbe, és azért láttam, hogy ennek ellenére édesanyám ugyan túlterhelt, de mégis kiváló szakácsnő volt. És igyekezett már reggel hajnalban megfőzni azt, amit majd én délben megmelegítek, megeszem, hol a segítségével, hol egyedül. És euh, tulajdonképpen az ember egy kicsit önállóságra is nevelődik. A kényszer az mindig egy nagy motiváló erő, de meg az a gondolat, hogy ki kell nőni ebből a környezetből, tanulással ki kell nőni. És azt kell mondjam hogy utólag, hogy sikerült, de akkor azért nem volt ez annyira biztos. Tehát mm. napi küzdelem az iskolába zajlott, meg a baletterembe, meg a, meg a zeneiskolába. Azt kérdezném először is, hogy ugye te nagyon sok sokáig balett táncoltál, nagyon komoly szinten, külföldön is, itthon is. Honnan jött ez az érdeklődés, és hogyan, hogyan indult? Hát talán onnan, hogy édesanyám egész művészet orientált volt lánykorába, és az ő meg nem valósult álma volt a színpad, az ének, a zene és ö, örült, amikor én, mint nyüzüge kis sajtkukas gyerek, nem fértem el a társbérletbe, ezt a korábbi interjúban elmondtam, és ö, beadott egy ilyen tornász csapatba, ahol a tanárnő egy balett ismert, nagyon ismert balett művész volt, az Operaház magántáncosa Ákos Klára, illetve Jeszenszki Endre, Jeszenszki Endre talán jazzbalett körökbe ismert. Ö, ők ők ö, saját. Ha visszatérünk arra, hogy akkor még nem nagyon voltak privát iskolák, nekik mégis volt egy magán balettiskolájuk. Na most ott is a képzést meg lehetett kapni, majd a diplomát az operaházba Hidas Hedvig és a tanári karton lehetett megkapni egy vizsga előadás kapcsán. Tehát szabályosan a magán balettiskolába végzett személyek, az állami operázba tudtak vizsgázni. Aha. Na most, ugye az iskola az azért eltartott az én hat éves koromtól egész 18-ig, tehát volt idő szenvedni, és azért ezt a szenvedés szó szerint mondom, mert a többi gyerekpajtások lent rohangászott, focizott, vagy télen csúszkált, ez nekem mint tilos volt. Aha. A valettáncosnak a lába a, a munkaeszköze, tehát azt nem lehetett se kitörni, se kificamítani, és így nem volt szabad fociznom, nem volt szabad korcsolyáznom, ellenbe nagyon sok klasszikus zenét hallgatva folyamatosan fejlődött a zenei ízlésem is. Mert ugye a balettzene, vagy a gyakorlózene, amire a gyakorlatok folynak, az sokszor ennek a különböző keringői, noktűnjei, tehát elfütyűrészem sokan életművét, ha kell, anélkül, hogy sokszor tudnám, hogy ez éppen melyik darab. De számtalan más ö, ö, ö, balettra alkalmas zenét ö, ugye már fiatal koromban megismertem, és ez azért nagyon szépen csiszolja a gyermek lelkét. Én azt mondom, hogyha egy gyereknek folyamatos elfoglaltsága van, akkor végül is, már nem csak a beat zene fog a fülébe megragadni, hanem a klasszikus zene is. Hát így történt ez velem is. És ö, amellett persze klasszikus gitároztam, na de hát akkor a beat zene volt divatba úgyhogy áttértem a beat zenére. De ez egy másik terület. Annyit? Vissza a bele. Igen, kérdezd? még hogy egyébként ugye mondtad hogy anyukádnak a ö, ösztönzésére kezdetbe levetozni Mert te magad mennyire szeretted egyébként esküszni időközben megszeretted esetleg a ballettot igen mert mert kiemelt a környezetből kiemelt abból a nyolc ker ö, utca gyerek hangulatból szerettem, az egy folyamatos testedzés volt, és úgy képzeld el hogy ahol az ember a tréninget végzi a baletterembe a rúdnál ott folyik a verrejték róla és szinte a padlón látszik a nyoma, a nedves nyoma a lábkörözéseknek és megtanul az ember franciául, ez egy külön nagy előnye a balettnak, hogy az összes mozgás nemnek a a neve franciául van, uh -huh. tehát a Rotozsama, a Ler, most nem akarok itt franciául idétlenkedni, de bizony nagyon komoly kifejezéseket megtanul az ember, és akkor beazonosítja a mozgást, az irányokat, et, faci, et carte, és így tovább. Persze, hogy a kiejtés tökéletese, azt nem hiszem, de a lényeg az, hogy megszerettem, megszerettem azt, ráadásul, a lányok között, én voltam az egyetlen fiú, nagyon ritka volt a fiú balettántos, akkor is, meg ma is ritka, nem egy általános elfoglaltság ez, de a fiúknak sokkal divatosabb, a focitól kezdve, a lányokig, a most már ugye a számítógép, annyi elfoglaltság lehetőség van, hát hogy miért pont ezt a testet edző, gyötrő, feladatot válasszák, hát nem választják általában, de azért vannak elhivatott fiatalok, és egy erős önkontrollt fejez ki a, a balett. Egy erős önkontrollt fejleszt ki, uh -huh. és e, tulajdonképpen az ember megtanulja az izmait, ellenőrizni, a mozgáskultúrát összerendezetten zenére, ugye, végezni. Tehát a, a balett egy nagy önfegyelmet és nagy önbizalmat is ad a végén, mert ad tartást, gerinc tartást. Az ember, aki megfigyeled, nagyon sok ember kuposan, előre hajolva jár, egyrészt dolgozik a számítógépnél, de nem ez a baj, az a baj, hogy a hétköznapi embernek rossz a tartása. Na most egy ballettáncos az egyszerűen egy a gerincét jobban terhelve, jobban használva ö, mozog. Tehát tulajdonképp ad egy tartást, maradjunk ennyibe. Tehát egy időben akkor a balett azért egy nagyon komoly sportot is jelent részben, ha jól értem. Hát igen, ha hosszú katinkát szabad ide idézni, az egy olyan visszatérő napi edzés, egy olyan komoly, komoly tréning, aki erre rászánja magát, és itt el akar valamit érni, akkor körülbelül ugyanúgy, mint egy világcsúcsra törekvő úszó, itt napi edzés van, és később, amikor már színházba kerültem, elárlom neked, hogy lement a napi edzés délelőtt, ebéd, délután kis pihenés, és utána fölkészülés volt az esti előadásra, és előtte már órákkal előtte bemelegítés, a nehéz elemek gyakorlása ment, tehát tulajdonképpen majdnem egy egész napos elfoglaltság volt, csak egy példa, reggelire úgy ettem meg hadzsömlét, hogy csont nélkül lement a hadzsömle reggelire, mindenféle husival benne, és olyan adagokat meg tudtam ebédelni, és ehhez voltam 67 kilo és 175 magas, hát ezek a statisztikai adataim. És a lényeg az, hogy hatalmas ugró teljesítményt kellett produkálni. Én ugye nem az a palettáncos voltam, aki végig cipeli a partnernőjét a színpadon, azok voltak a, a herceg és az olyan mindenféle... Nagy bálettek be a padodő, az együttes tánc, ugye? Ott mindig emelgette a fiú a Hát én kevésbé, ö, mert alkatilag erre az ukrásra voltam specializálva. Uh -huh. Volt olyan szindarab, amikor, mit tudom, én, 14 perces táncból, több mint hetet a levegőbe töltöttem, tehát annyit ugráltam le föl, és komoly produkció volt, hát nyilván komoly energiafelhasználás volt benne. Sportolóknál van, vannak a versenyek, nálatok pedig a baletnél ugye a fellépések. És hogy például te mennyire élvezted ezeket a fellépéses helyzeteket, például szeretted-e, vagy élvezted-e azt, hogy közönség előtt ott ki kell állni, megmutatni magad, nem, vagy inkább testhelyzet helyzet volt? Nem az ember egy idő után nem csak a, a fölkészülés időszakot szereti, ami egy edzés, tréning és próbából áll, hanem azt, hogy megmutassa végül is, hogy mit tanult, mit tud. És ebbe a legjobb lehetőség az volt, mikor kiállhattam a színpadra, mondjuk a Péter és a Farkas, Fokofjev Péter és a Farkasából én voltam a Péter, tehát ez mindjárt a főszerep volt, ez volt életem első színpadi szerepe, és akkor ott volt a gyerekközönség, de hát azt nagyon komolyan kell venni, mert a gyerekközönség is látja a hibát, és hiába mese a történet, azért egy komoly szimpati produkció, és testmozgással kell elmesélni az összes érzelmet, az örömet, a kapcsolatot a, a Péter és a Farkasba, ugye a, a, a, a Farkassal, a, a cicával, a madárral, ezek mind-mind különböző ilyen, ilyen kapcsolati, előadások, hogy milyen kapcsolatban vagyok a cicával, a nagypapával, és így tovább. Tehát ezekre koreográfiák vannak. Egyébként az öröm mellett minden balettáncosnak van egy rémálma, hogy elfelejti a tánclépéseket, mert sokszor 10-20 percekig megy egy tánc koreográfiája, majd egyszer ö, szalad feléd egy partnernő, nyilván egy ugrás következik, és föl kell emelni, és te mit se tudsz róla Na ez az a borzalmas helyzet, amikor az ember ö, stresszbe van valamiért, kiesik a zene, kiesik a, a, a folyamat, a koreográfia, és nem tudja, hogy hogy folytatódik. Hát itt visszakapcsolni, és nagyon re, számtalan olyan helyzet volt, amikor az ember megoldotta, hát ritkán volt, hogy nem de minden esetre ezt észreveszik a kollégák, akkor azért, azért van belőle bonyodalom, de ezt most nem részleteszem. Inkább a szépségét akarnám kiemelni, mert a balett mellett tudtam használni színpadon számtalanszor a gitártudásomat, mikor musicalbe a Lamancsa lovagjába például a főszereplő dalát én gitáron kísértem. Vagy voltak olyan pillanatok, amikor különböző vicces jelenetek. Ugye van egy koreográfia Orfeusz az alvilágba, ahol az Isten dőzsölve iszik, felét dobja a kiürült üveget és neked el kell kapni. Na, nem sikerült elkapni, hanem egy mozdulattal bepofosztam a járpa, ahol oda esett a nagybőgőre. Az érdeklődésnek ez a sok rétűsége, ez a sok élesége, ez adódik abból, hogy a művészeti pálya, amit én műveltem, egy véges, fizikailag véges, behatárolt tevékenység. Tehát balettáncos az egy kemény kőfejtő munkával azonos fizikai terhelést jelent. És természetesen az ember nem akar úgy megöregedni, hogy ilyen, alacsonyabb szintű nívójú szerepeket kapjon a végén, mert hát már úgyis kiöregedett. Ugye ez az, amikor az elején az ember kartáncosból elindul, szólótáncossá fejlődik, majd megfordul az út és épül lefelé. Na hát a lefelét akartam megspórolni, és továbbképeztem magam külföldi és egyéb intézményekbe közgazdász lettem. De röviden talán, ha a kérdéseit Megvárom, akkor válaszolok azokra, ami még a művészeti pályához kötődik. Mind a kettő érdekes, az, azért a, a közgazdasági tevékenység az egy tipikusan ilyen racionális, pragmatikus tevékenység az emberek első előítéletei, vagy az első tapasztalatai szerint. A művészeti élet az inkább az ihletre, inkább a szárnyalásra kapcsol. Ez a kettőség ez jól megfér? Tehát nem kellett az egyikből a másik számára valami kompromisszumokat tenni? Vagy szóval, hogy könnyű volt ezt az átállást önmagával rendeznie? Könnyű volt, mert bennem lakozott a kettőség. Bennem nem lakozott a, a, a fogékonyság, a zene, a táncművészet és egyéb művészetek iránt. De ugyanakkor már gimnáziumból is tudom, hogy a logika, a matematika, a fizika mind kiválóan művelt tárgyak voltak. Most azt talán dicsekvésnek hangzik, de a második gimnazista koromban meg oldani a negyedikesek feladatait, ezt egy matematika szakkörön belül, a tanárunk, a matematika tanára az óra alatti rendetlenséget vagy a szentelenséget egy-egy pofonnal jutalmazta, úgyhogy közel se volt olyan liberális és elnéző, mint a mai oktatási rend, de én azt mondom utólag, hogy aki megérdemelte, az meg is kapta, viszont aki odafigyelt, abból, abból komoly tudású fiatalember lett. Tehát a matematika, én, én ha most nem táncművésznek indultam volna, akkor a Műszaki Egyetemen lettem volna tervező mérnök, imádtam rajzolni. Nagyon jók is voltak ezek a művek. A rajzaim minősége az olyan volt, hogy a tanár elismerte, jó jegy jegyet adott rá, és följogosította arra, sőt el is mentem annak idején az írásbelire, de közben kaptam egy külföldi színházból, akkor Brandenburgból egy megkeresést, írtak a balettiskolába, hogy nagy szükségük lenne férfi táncosra, és ez pont én voltam. Végzősként több magyar lányjal kikerültem oda, és elég nagy felfordulást hoztunk a, a, a színház életébe, mert a 17 tagú tánckarból mindjárt hét magyar lett. Egyből, tehát azért egy, az egy, egy arány egy jó arány. van egy magyar, egy magyar tánckar, azért ez egy. Így szintom. van. Ez erre a helyi újságok, fiatalságunk szépsége ott zajlott, albérletekből indult, és természetesen kinőttünk onnan elég szépen mindnyájan. Mert aki végigküzdi ezt a pályát, odáig, hogy már színházba jut, ott nem engedi el. Tehát elengedni sokkal korábban lehet, de nem a színházba. Ahol az ember megmutathatja végre magát 5-6, 700, 800, meg akár több ezer néző előtt is, ott már, ott már az élvezeti értéke, akkora a művészetnek, meg a barátkozási lehetőség. Most csak hagyd mondjam gyorsan, mert az idő is szorít hogy a művészembernek kicsit művész a barátja, művész a élettársa vagy felesége, mert az érti meg igazán. És rengeteg olyan barátra szedtem szert, aki vagy más műfajból, vagy hasonlóból, mint az enyém, megmaradt élet során, hosszú élet során barátnak, ismerősnek, és akár hányszor találkozunk, 10-20 év kihagyással ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, tehát az egy összekötő kapocs a művészet. Az egy lazaság. Valóban van egy ilyen, egy ilyen fölfokozott érzelmi, vagy fölfokozott receptorokkal rendelkező érzékelő ember, aki különösen reagál a, az élet szép, harmonikus előadható, megfogalmazható formába önthető dolgaira, és akkor ez legyen irodalom, legyen táncművészet, csak a táncművészet mulandó. Még a táncművészetről csak annyit mondanék, hogyha érdekli a kedves hallgatód, hogy ugye a kor előre haladtával az egy nagy fizikai igénybevétel, tehát a test azért mutatja magát, hogy már nem annyira szeret hajnaltól, nem tudom mitől, estig tréningbe lenni, és én körülbelül 35 éves koromban hagytam abba az aktívat, de 30 éves koromig külföldi színházaknál dolgoztam. Köztük volt a Dresdai Operaház, az Operett Színház, ott a Zwinger, az egy nagy szabadtéri terület, egy gyönyörű múzeumi környezetbe berendezett szabadtéri színház, és bizony ott komoly strauss vagy rendkívül komoly nagy operetteket, vagy opera betéteket táncoltam. Érdekes módon a, az operák, ugye az egy külön műfaj, ott a közönség hosszasan kell hallgassa, amíg haldoklik a főszereplő, és áriázik még utoljára egyet, ez a bevet figura, Na most, hogy a közönséget valami fölvidítsa, fölrázza, ezért táncbetétek is kerültek benne, tehát Mozart Figaro ö, ö, vagy Mozart Kozifantutéjében is volt táncbetét, hogy eredetileg volt-e nem tudom, de belekerült, és én táncoltam ö, Risporos parókába, Loknikkal a fejemen, ö, elő táncolva. Tehát ö, ö, nagyon érdekes a, a táncnak a szerepe. Igen, csak itt a lassan te az előbb az időre is hivatkozott, hogy, hogy ö, mi, mi az, amit most csinál, azt láttam, hogy, hogy közgazdasági tevékenység kapcsán valamilyen kereskedelmi, mintha egy kereskedelmi tevékenységet végez. Igen, igen. igen. De, de a ö, ebben középső a fiammal cég. együtt egy kereskedelmi céget Aha. vezetünk ami sörre specializálódott, nyelvtudásom, ami tökéletesedett ugye a német színházaknál, azt nagyon jól tudom használni, németül, angolul. Hát a, idején... a világban ráadásul egy nagyon erős kultuszcikk is talán, Hát kérdezem azt, hogy, hogy most ebben a közelmúlt világában, ami eléggé bezáródott, ön igen. arról beszélt, hogy milyen fontos kapcsolatai voltak a művészet kapcsán is, meg talán akkor a kereskedelem kapcsán is, hiszen az is a cserét jelenti, az is a kultúrát. Igen, jelenti. igen. Hogy viseli, mennyire viselte meg most ez az elmúlt két-három hónap, vagy mennyire tudott felülkerekedni akár a saját habitusa kapcsán, akár a... Igen. Hát a mozgékonyságom az továbbra is adott. Ez a statikus helyzet, ez a bezártság, ez nem tesz jót, vagy nem, ugye ez pont idézi a fiatalkorom társbérleti bezártságát, de azért a környezet nem egészen ugyanaz. Ön ugyan látja, de leültem itt virágok közé, és innen adom az interjút. De a lényeg az, hogy Fontos, hogy az ember megtalálja az értelmes elfoglaltságot. Ez lehet olvasás, vagy lehet bármi. De szerencsére a mi tevékenységünk, a sörkereskedelem, az előkészíthető, mert azért reménykedünk a nyárba, a jobb időbe, az eljövendő szabadulásba. Abba bízunk, hogyha elindul, akkor igenis ott kell lenni a startvonalon, a jó termékekkel, az új termékekkel, tehát a változatosság, a sokszínűség, a világ sokszínűségét kell elhozni ahhoz, hogy, hogy igenis ott lehessünk a nagyok között. Szerintem nosztalgiázzunk egy kicsit. Kezdjük azzal, ki is ragadnám a férfi szóló kánkán. Történetét. Miről Na is van is. Ez, ez szó? Mert ugye általában ők szok, a nők szoktak kánkánozni, de hát tudomásom Igen. szerint ez nem így volt, mert önnél másképp történt. Milyennek a sztoria, ennek a története? Hát ha már idáig jutottunk, akkor túl a klasszikus baletten, végül is Magyarországra úgy kerültem vissza, Dresdából konkrétan, hogy itt nem volt hely a klasszikus műfajba elhelyezkedni, ezért a variettébe, majd a mullerúsba e, kerültem, ahol szóló táncosként működtem közre, és e, tulajdonképp jó nevű, akkori ismert énekes, vagy, vagy táncos sztárokkal együtt léptem fel, és hát ott azért helyet kellett magamnak szorítani, mert nem volt teljesen e, elfogadott a, a táncos világba, hogy a revű táncba például az utolsó számot ugye a szóló táncos nő tollakkal dekorálva bikinibe előadja, és akkor a közönség ott csorgatja úgymond a nyálát, ehelyett bejön egy férfi, és elnyom egy férfi szóló Hát Hát ez tényleg szokatlan volt, de ennek az a múltja és az a története, hogy akkoriban egy Fogel Erik nevű, elég híres jelmezés, kosztümtervező működött közre a moulin akinek a Michel Garmatti nevű úr közvetlen barátja volt, a Foli és a Párizsi Moulin-Rouzsnak volt ő a tulajdonosa, uh -huh. és annak ellenére, hogy ez még a szocializmus idején elég korlátozott utazási lehetőségekkel volt, de hát Foggel úr rendszeresen kilátogatott. Az ötletet Párizsból hozta el, hogy miért ne lehetne a moulin a lábukat magasra dobáló hölgyek helyett egy férfi szólókánkán bemutatni. Hát erre az én akrobatikus beállítottságom, tehát mindenféle ilyen félszaltók meg egyebek, amiket tudtam, nagyon alkalmasnak tűntek, mert ugye attrakciót kell produkálni. Valami attrakció kell történjen, különben a közönség kineveti az egészet. Hiszen a Kánkáról mindenkinek az a kényszer képzete ugrik be, hogy az igen rövid szoknyákba, vagy a szoknyák térdigérve, de aztán fölhajtva bizony a csipkés női alsónemű is elővillan, és a, a combokat körülölelő nagyon szép karszalag, vagy karszalag, lápszalag, vagy combszalag is elővillant. Tehát ez az egész egy pikás dologra épül. Na de hát visszatérve az ötletre, Fogelerik azt gondolta ki, hogy Párizsban van ilyen, hogy egy férfi táncol kánkánt. A lépések azok hasonlóak, de rengeteg akrobatikus elemmel, és ö, olyan bravúrokkal, hogy a közönség elfogadja azt, hogy nem egy nő fog bejönni, uh -huh. hanem egy Na, ezt túl is beszéltük. A lényeg az, hogy egy festő, festő figurát álmodott meg, egy lila bársonyzakó, fekete nadrág, nagyon hajlékony cipellőbe, külön lábra szabott cipőbe, fűzött cipőbe, tehát nem egy tipikus balett cipőbe, és nem uh -huh. is egy utcai fekete cipőbe, ez alkalmas volt az, atrud, a, a, az akrobatikus produkcióra. Hát itten félszaltók, meg a zenekarjárok átugrása, meg annyi minden benne volt, hogy végül is ez a szám a, a Mulán Rúzs záró fináléja előtti utolsó számként került előadásra. Természetesen... Ez megrökönyödést váltott ki a táncosnőkbe, a közönség pedig nagyon lelkes volt, és minden esetre nagy sikere is volt, ez ment egy évadon keresztül. A lényeg az, hogy természetesen az akkori művészvilág nagyon sok olyan barát került ezáltal a közelembe, talán Cserhát és Uzsát emleteném, akit mindenki ismer, vagy Máté Pétert, akik személyes barátaim már váltak. Uh -huh. Mert akkor a ez mindőtt... a művészvilágban eltöltött időnek köszönhető. Tehát az, hogy ön balett, táncos volt, és mondjuk szerepelt ugye Szabó és a Mefisztó filmjében is, vagy pedig ugye a Budapesti Mulárós Tánc. Aha, akkor a művészvilágból jöttek ezek az érdekeltségek. Igen, igen, igen. Milyen volt hát... ilyen emberekkel, ilyen neves? Abban a korban, meg amúgy utólag is azt gondolom, hogy tényleg ők egy Téket képviseltek, képviselnek a mai napig. Most tényleg olyan termékeket gyártottak, akár itt egy dalra, egy zenei darabra, gondolok, amit a mai napig nagyon-nagyon jó szívvel hallgatunk meg, és hogy minden korosztály, milyen érzés volt ezeknek az embereknek a közelébe lenni, vagy velük együtt dolgozni? Hát igen, tulajdonképp kicsi, kicsit ez a fölhigújt világnak az ellentéte volt, mert akkor, aki keményen megdolgozott, az ő saját műfajába, és itt említeném megint Máté Pétert, vagy hát ugye Szabó Istvánt, vagy Sutyita a Kameramant, aki Oscar-díjas lett szintén, és egyéb filmeknek meg ő volt a rendezője. Tehát tulajdonképpen azok az emberek, akik letettek valamit az asztalra, és a művészvilágba, a, a, az ő kategóriájukba a csúcsig juttatták a, a, azt, amit ők képviseltek, az. Az volt az igazi celeb, mai szóval. Nekem azok, akik csak úgy fölvillannak, és bizonyos negatív jelzőkkel is illethetően produkálják magukat, hát messze vannak attól. Ugye egy, egy, egy Cserháti Zsuzsa olyan hanganyaggal, olyan kultúrával rendelkezett, és hiába mondjuk csak idézőjelbe, csak a kamaravarjettébe, vagy csak a muller lépett föl, már velem, meg táncoltunk uh -huh. együtt. Nagyon érdekes pillanatok voltak, amikor két szám közé beterveztek egy ruhaváltást. Én a színpadon maradtam, ő ott leterített engem, az alatt kint átöltöztetni, egy cipzárat fölhúzva új ruhába akarták öltöztetni. Na, a cipzár beragadt, ugye a cipzár a döntő pillanatban tud beszorulni, az anyaga a cipzár kocsiába Nem sikerült őt fölöltöztetni. Így aztán a tangót én egyedül táncoltam el, ami <gül> nagy megböbben is, és szakmai körökben is érdeklődést váltott ki. De számtalan ilyen eset megtörtént, hát... Mit mondjak? Uh, még Ezt mondjuk nagyon-nagyon szeretném végignézni egy videó. Nem tudom, hogy van-e erről videó felvétel, de mondjuk engem kíváncsi váltat, hogy tényleg egyedül egy tangót eltáncolni, de egyedül egy tangót megoldották. Egyedül ahhoz bátorság kell, megmondom őszintén, mert ugye oda kellett képzelni a partnernőt, és minden mozdulatot, kéztartást, mintha ott lenne, úgy öleltem, de hát nem volt ott. Sokkal érdekesebb, mert az még nyomon követhető és filmen megnézhető Szabó István mefisztója, ahol egy nemzetközi kárda, német nyelvű, főleg német nyelvű, meg egy angol nyelvű színész volt, ahol engem fölkértek Tolmácsnak és a, a színészeknek a, a gájdolására, hát ez jó hülye uh -huh. hangzik, de így mondanám megérkezett a repülőtérre és természetesen valakinek úgy kellett fogadni, hogy anyanyelvi szinten meg tudta szólítani. A filmről tudott már előzetesbe is neki beszámolni. Ez Brandauer úr volt, vagy Rolf Hoppe. Rolf Hoppe-t én már a dresdai táncos múltamból is ismertem. Még egy, még egy rövid kitérő az a táncos múltra, a klasszikus táncos múltra, összeismerkedtem Nina Hagen édesanyjával, Éva Maria Hagen-nel, akivel közös hobbink volt a régiségek gyűjtése. És minden vasárnap délelőtt találkoztunk a Neustadt Márkton, az új, újvárosi piacon, ahol persze régiségeket és mindenféle limlomot lehetett találni, és ez volt Aha. a közös hobbink, hogy végigmentünk. Hát persze Nina Hagen akkor robban be a 99 luftballon, vagy a 99 Luftballons című világslágerével egy, egy slágeres hölgy volt, eddig tartott a tehetsége, ez elég sok embernél előfordul az énekes világba, de visszatérve, tehát nekem azok az emberek, akikkel együtt lehetett dolgozni, már kollégák voltak. <haz> Valamilyen szinten tiszteltük egymást, ismertük egymást, tudtunk egymásról, és Értékeltük egymást a saját kategóriájába, tehát én, mint balettáncos, eh, ahhoz bizony komolyan ugró teljesítménybe meg produkcióba, mert én nem a királyfit táncoltam, aki végigcipelte a hatjuk tavába, ugye a a a, a, a színpadon, vagy, vagy a herceg, típus, mert nem vagyok egy uh -huh. robustus alkat, ellenben hatalmas ugró teljesítményel kiváló ilyen számokat tudtam előadni, ahol ugrálni kellett. Hát erről már talán egy, egy korábbi interjúban beszéltem. Na most ez a, ez a, ez a képesség is adott lehetőséget kiemelkedni az a, akkor egy NDK Televízió belemvette föl Karl koldusdiák tehát én voltam ott a táncos. De nem is ez a lényeg. Az a lényeg talán, hogy az ember mindig igyekezett a maximumot adni magából. Uh -huh. és, és ehhez kellő alázat, tréning, gyakorlás és, és visszatérő igyekezet kellett, uh -huh. hogy az ember a legjobbak közé kerüljön. És itt aztán nem véletlenül talán a, amikor a Mullerusba táncoltam két éven keresztül, sikerült összebarátkozni az ott megforduló emberekkel, hát megfordult minimum lenszinten, Zalatnai Sarolt, a Frenreis Károly, talán akkor éppen egy párt is képeztek, de nem ez volt a lényeg, őket csak láttam és ismertem, de nagyon sok művészt, a Arackilászlót, a Mátrai Zsuzsát, a... Puh! A -a -a. Ami pont ez nagyon érdekes, hogy sorolja itt a neveket, és ugye maga a művész világ, meg a tánc világából, sok mindenre, ahogy hallom, meg is tanította, tehát ez az alázat, szorgalom, tréning, tanulás. És nagyon érdekes, hogy egy ilyen pörgő, sokszínű világból, mégis úgy döntött 36 évesen, hogy váltani fog. És elmegy a számok világába. <síthat> tehát, hogy Igen, ő, hát ez... ez, ez... Elég, Ez egy elég érdekes volt. döntés volt, mert tulajdonképpen bennem volt, melyik iskolás koromból a matematika, a fizika, a rajzolás szeretete. Tehát én akár mérnök is lehettem volna a szüleim akarata szerint, csak jött egy szerződési lehetőség, és úgy kikerültem a Brandenburgi Színházba. Uh -huh. De a, a mérnöki terveimet nem teljesen felejtettem el, vagy a matematika világát, mert egyszer éreztem, hogy jó, itt vagyok a viszonylag csúcson, az ismertség, a táncművészet csúcsán, na de mi lesz itt a, ennek a végső kimenetele? Uh -huh nem szerettem volna a csúcsról lefelé menő lejtőt megismerni, és úgy gondoltam, hogy én bizony elkezdek tanulni, és szépen tudatosan át, átképzem magamat egy másik pályára, a, a közgazdasági pályára. Hát én akkor már olvasgattam akkori HVG-t, a, a zöld újságot, a, a a Kornai professzor műveit, a Liska Péter, a Liska közgazdás professzor könyveit jut most eszembe, akkor, akkor. Akkor mondhatni már az, hogy ön tudatosan készült, tehát mielőtt még igen. mondjuk tudatosan készült arra, hogy majd váltani fog, és az érdeklődési körének megfelelően, ahogy érzem. Hát, tehát ő mindig is érdekelte az... Uh -huh. Hivatalosan 1984-ben kikerültem Nyugat-Berlinbe, és ott a kereskedelmi kamara egy ilyen esti ö, három éves képzésen, közgazdasági képzésen, ú, saját pénzemből vagy költségeimen, ugye dolgoztam és a, azt mind rááldoztam, ö, elvégeztem ezt az iskolát, egyetlen magyarként ott hirtelen vagy 30 ember között, és... Ö, Elég sikeresen elvégeztem, mert majdnem mindenki velem akar céget alapítani, de én elindultam ugye a, a, a magyaros ö, üres zsebbel, és úgy gondoltam, hogy egyszer majd milliómos leszek. Hát forgalom. Az lett? Ezt most meg kell kérdeznem. Igen, igen, de ezt nem disekvésnek mondom, hanem arra megint, hogy az ember megtanult egy helytállást, egy, egy, egy, uh -huh. egy küzdeni tudást a táncművészetbe. Ezt nagyon jól lehetett alkalmazni a közgazdasági területen, a vállalkozói területen, mert helytálni, úgy jó értelemben feltűnni, kitűnni, Ugyanúgy lehet az embernek a szellemiségével, az eszével, a kombinálókészségével, úgyhogy ott megválasztottak mindjárt Nyugat-Berlinbe egy pár év után a kereskedelmi kamara magyar szekciójának az elnökévé. Ez azt jelentette, hogy én koordináltam a Magyarországra jövő üzletemberek útjait, végül is egy kormánydelegációval hornyula fogadására hívtak meg. Az ottani gazdasági szenátor ö, választott be ebbe a csoportba, ahol Berlini Bank elnökök voltak, Siemens Nixdorf elnöke ott volt. Tehát tulajdonképpen olyan potent tátok olyan emberek, akik már ott letettek valamit az asztalra, bennem meglátták a feltörekvő, igen csak pozitív értelembe feltűnő, akkor fiatalnak tűnő üzletember. Meddig sor a sör a Nekem mindig az a kérdés jut eszembe, mert hogy olyan sokféle sör van, ugye egészen addig, ameddig a különféle gabonákból készült sörök klasszikusabb változatai, sötétebb, világosabb, szűrt, szüretlen változatok vannak, addig számomra úgy nagyjából világos. De attól a pillanattól kezdve, amikor gyakorlatilag eljutunk odáig, hogy már a nem sörízták a sört nem kedvelők számára is sörtszerű italokat gyártunk, számomra egyébként ezek az ilyen, gyümölcs szörpel kevert sörök, ezek kezdik el a nagy kérdést jelenteni. Azok sörnek tekinthetők, vagy nem egy volt számára, mert számomra ezek tulajdonképpen alkoholos limonádék, de én nem vagyok sörszakértő, viszont nem tudom, hogy mitől válik sörré valami, amit azok számára készítünk, akik a sört nem szeretik. Hát, nagyon komoly blog író, a Serteperte blog, vagy vannak olyan szakértők, akik erről avatottabban tudnak szólni, mint én. De azért hagyd mondjam el, hogy a sör az négy összetevőből áll, és ez a négy összetevőből egyik a víz, az már 96%, -t. utána van a komló, vagy az árpammaláta, a komló az az ízesítést adja, a keserűségét, az egyéb vízeket adja, és van az élesztő. Az élesztő kultúra az minden sörgyár titkos fegyvere és receptje. Na most a gyártástechnológia az a sör tisztasági törvényével vált igazán egyértelművé, mert ez Németországban ugye az 1500-as évek elején hozták ezt a törvényt, mert addig bizony annyi minden belekerült a sörbe, hogy már kezdett a minőség rovására menni, illetve nem volt minőségi egységes elvárás se és sok csalásra is adott lehetőséget. A sör az mindig egy kicsit monopólium volt, vagy apátság, vagy valamely hercegség, vagy királyi jog volt a sörfőzésnek a joga, és ezt adták ugye valakinek bérbe, de a lényeg az, hogy az alapanyagok, ez a négy alapanyag, ez meg is határozza a sört nagyon sokáig, a klasszikus sörfőzéshez ennyi kell. A malátáról csak annyit, mert sokan beszélnek róla, kevesen tudják, uh -huh hogy az a két soros euh, tavaszi árpa, amely euh, kicsit meg van csíráztatva, a csíra az már magába ordozza az életnek a mindenféle vitaminját, tehát a növény elindul a fejlődésnek, de ezt megállítják ebbe a csíra formájába, és akkor ezt megpörkölik. Na most a pörkölés színétől, hogy erősebben vagy gyengébben hűg a sör színe. Idáig eljutottunk, akkor már csak főzni kell. Föl kell tárni a benne lévő keményítőt a főzéssel, majd utána hűteni, hozzáadni az élesztőt, az élesztő elkezdi a keményítőt lebontani ugye cukorra, illetve megindul az alkoholos erjedés, és aztán lesz belőle még széndiokszit, tehát itt ugyanúgy, mint a bor erjedésnél, ez a, ez a gáz keletkezik, ami akár halálos is lehet, de a lényeg az, hogy a, a, a, a sörnek ezt a nagyon finom pesgését, habzását adja a benne lévő szénsav. Ugye föl jönnek a buborékok, ez frissítő hatású, bizonyos mennyiségig ennek meghatározó szerepe van, tehát a klasszikus sör itt véget ér. Az, ami a mai világot jellemzi, hogy belekerülnek különböző ízesítők vagy aromák. Különösen a belgák voltak híresek arról, hogy a gyümölcsleveket beletették, azzal együtt érlelték, majd lett belőle különböző típusú ízesített sör. Ez aztán elment az önáltal is említett limonádékig egészen. Én nem mondanám, hogy az nem sör, de a klasszikus értelembe ott van vége a sörnek, amikor egy bizonyos alkoholfok, mert azért az alkoholfok, gyorsan mondom, az teljesen a beltartalomtól függ. A, azt jelenti, különösen a csehek vigyáznak erre, ráírják, hogy 11, 12, 13, na ezek a számok nem a heti lottó nyerőszámokat jelentik, hanem az, hogy mennyi száraz anyagtartalommal indult a főzés előtt a sör. Ha 11 az azt jelenti, hogy ebbe annyi árpa, maláta van, hozzáadva a többi szárazanyag tartalmat képező dolgot, és akkor abból lesz egy bizonyos alkohol százalék. Általában egy tízes sör az egy 4,4, hát inkább csak 4,2-4,4 tized alkoholfokos, a 12-es, ahogy a csehek mondják, egy dvanászkát, egy 12-es az már 5% vagy a fölötti. És aztán ez fokozódik 19-20%-ig a bizonyos mennyiségű hozzáadott szárazanyag, meg hát hozzáadott alapanyaggal fokozható az alkoholfok. Akár úgy is, hogy 7-8-9-10%. A 10% az már egy borna megfelelő alkoholfokot jelent. Na most el, el, el, elfelejtjük az alkoholmámort, és ö, inkább azon gondolkodnánk, hogy a, a sörök közül mi az, ami az általános ízvilágot, a trendek nélküli fogyasztói világot ugye jelenti. Ma már ott vannak az IPA, EPA, ezek egy, egy ilyen rövidítések, English Pale él vagy American Pale Ale, ezek ö, azt jelentik, a, az ipa az, az sokak számára most már fogalommá vált, az azt jelenti, hogy régen az indiai hadsereg Indiában állomásozó angol hadsereg részére szállították a sört Angliából, hogy a hosszú hajóút után az erősebb komlózottsággal megóvták a romlástól a sört. Ezáltal az ipa az könnyen lehet egy öt és fél 6%-os alkoholtartalmú, plusz komló adagolásával jól tartósított sört. A többiről most azért nem beszélek, mert ezek mind divat irányzatok. Vannak a skót, különösen a skót a stautok és a fekete sörök, a Guinness jellegű sörök. De ne menjünk azért bele a gyártástechnológiába, mert ma már a sörbe annyi féle létezik szerintem, mint amennyi a borba is változatosan létezik. Tehát kár lenne teljes sörtudományos uh, délutánt folytassunk. Talán így, Én... mondja, mondja, hogy minden kíváncsi. Uh -huh. Egész héten itt volt velünk. Hogy érezte magát? Uh, Tulajdonképpen a fiatalos uh, környezet és a hangvétele a rádiónak szimpatikus volt. Természetesen a műsorok szerkesztői is. Uh, úgy éreztem magam, mint aki leül barátok közé és mesél. Ennek, a mesének egy része az én életem volt. Remélem a hallgatók is valamennyire élvezték, vagy tudtak maguknak valamit úgy eltenni, gondolatokat eltenni, vagy, vagy én nem is akartam ebből olyan mesét kerekíteni, aminek tanulsága van az ember még a végén se tudja a tanulságát egy életnek. Inkább csak azt a küzdeni tudást akartam valahol bemutatni, ami az egész szegény környezetből kikerüléshez kellett, és azt az évek során ugye folyamatos tanuláson mentem át, és még ennek ma sincs vége, Gyarapodott valahol az ismeretem, a nyelvtudásom, a szakmai tudásom, Jól, jó izüvén tudok beszélgetni emberekkel, hol balettról, hol zenéről, orsörről, hol csak egyszerűen történésekről, söradomákról, én így földobom a labdát, mert a, a sör is hoz magával olyan dolgokat, amit az ember úgy, úgy szívesen meghallgat, mert szórakoztató. Hát várom a kérdését. Hát ma már biztos nem fogunk tudni többet kérdezni, de remélem, hogy még lesz alkalmunk arról, hogy söradomákat meg sörtörténeteket meséljünk egymásnak. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy egész héten itt volt velünk Barca Sándor tárcos, sörszakértő, gondolom, hogy söriszta ember, és remélem, hogy még találkozunk az éterben, meg az kívül is. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy együtt lehettem önökkel. Szép napot! köszönöm szépen, viszont